Eta gurekin, Dominik e, Iriart, egunon? Egunon, zueri. Ala, beraz, aliantza baten izenean orkesten zirrabiaren itzulian izan dira negoziaketak, adosmenak menak. bere aldetik, e, ez du begionez ikusten aliantza, ez baita haren urstez e, giazko aliantza bat ideietan, bo... Alde hortatik eh, baliatu du sei urteko esperientzia gaiteko kontseiluetan ere txinestela beti adosh Jean François Bédéréta suo di bidez urri erantzuteko Eran nahi nuke lemixik eh? antzineko sei urte eri buruz eh, kontseiluetan eh, maizago Jean François ta ngolese renda adoshirela eh, Jean François ta Bédéré renda baino haren eh? engi nuke kontseilu batean honaindako eh, lato intamarak eri eh, deliberoak osotasunean hartzen direla eta behar behar dintasun batzuk amarre horietan gelitzen dena eta amaroitairik sortziet guk elgarrekin boskatuak ditugu Jean-Francoarekin eta ahatik bere kasuan ezta, ezta, ezta jartzen amaroitan Hora, hori lehen gauza eta gero ez dela erraten du ez dela uh, garen nuke parezkate bat egitea aski behar direla programak ere uh, parezkatuak izan niki garen nuke uh, guen, guen ikusteko moldeaz embereri buruz berdina dela, eta anitzo ohartu gira gure, gure proiektuak ateral direlarik haute eskontke di buruz, e, proiektu berdintxoak gintuela, eh, keskaberak, eh, bai irigentza di buruz, bai demokrazia di buruz, gormanatzeko gor, gor, gor, manera di buruz, eta bertze asko gauzuetan berdintasunak bai gintuela. Horret du gauza ere estu, eh, errenen duke beti erren dut eh, ez hor Uh, gure buruan zin emateko, baina norgarera erriaren ikus molde baten desfenditzeko, eta erriaren ikus molde hori defenditzeko, baina nima dira, gehi, uh, bizpairu zerrenda adoz direnak edo asko presun adoz direnak, elgarrekin lan egiten dugula. Nire zerrendaren ispiritua beti ala izatu da. Eh? Elgerrekin txemperen entzat, e, uh, mila behatziun eta melatoin eta amortzietu beti ispiritu hortan eginda. Artu ditugu, ez dugu begiratu nundik heldu ziren, ez eh? taldetarik, ez zentzibilizazio, begiratu ditugu japresunak presiren lanien aitzia eta ikus molde bera ez. Hor ikusten dugu, ikus molde dugula, eta elgerrekin lan eginen dugula. Eta bertze gauzban hainukeeran, hauza pezak erraten du, gero behar direla sei urtez gauzak atxiki eta lotur hori egizan, eh, izanen dugu, ez dut beldurrik, eta segona bere bedetaldiak izan duen baino, hobia izaren dela, zenta horreta hazi behar da, ale badituela saip resuna gondioanak direnak. Kritikoa gertu ziste, laburkia ipatzeko, eh? diadanik ipatugu, tokiko hirigintza planoaz, PLUaz, baita ere urra uh, ahesiaz erranen eh, dugu, behar ura urra ahesiaz, ez gutiagoa ipatu baitugu behar bada Euskalik ratietan, zertan dira zuen kritikak? Bai. Oda, ur erresia ipatzen dugularik ez da lukberria, lukberriari buruz oideanak adurut gira horrek egiten du lan eder bat eta gukera madan dugun lan bat da. Hor harri eta dugularik eta entzirako erresiori egia da uh, baduela guai garen nuke irutu noi bat urte horrek uh, mila behatziunta irutu noian egina izan da eta erresiorek behar dituela kontrol batzuk eginek eh uh, ikani nuker uh, askartasunaldi boruz kontrolak eginak direla eh er, bi mila bortzia eta bi mila sortzia egin intu obra on Dena dena hartuz, seri osoki hartuz beritz eta lurp sativatzen eta hor eman ditugu uh, betonasko gausaketa azkartzeko eta azkarra horren aldetik ezta iriskurik gai gelditzen dena da Ur isurketa horren uh, kanalo hori behar dela berritzegin eta ortea obrak. Gero haitzen dugularik, orazkeneko aldean erranduen bezala, urtegi hori zapartatzeko tokian de, inian dela, ez da egia. Eh? Eta egia balitz elitazke, ez erriurats, ez triatlon, ez udako sasoinak eta eginen, eta ez ondoan bereko bidea izanen didikia hor lako irriskoa balitz. Hor duan, nahinukeran gauzbat, hoi gauz horik ez ditu sekuran ipatu urlako gauzik, eta huai kampaina horbiltzen nahi da, eta hor hasi da, piskat eskuin eta ezker gauz bat zuen ateatzen, mainan egiek uh, jakin hasiko ditugu. Leheno itzulian bozkatu dutenen arabera, geiketak eginez, irabazizien ezakete. Gero ez tabakarik hori, berakere edo, ez dela gehiik bat e, neustez ador zira horrekin. Abstenzioa ere hor da, semperen, e, kampaina bitzi horrekin bi alde entzat, e, bi nola, nola bildu abstenzioko boz oriek, nola antolatu nola ikusten duzu bi errenitzuli hori? Ez, egia da, ez direla karkulako hola egin behar, e, ez direla bi, bi emaitzak gehitu behar eta egina dela, erzala zelitake bi gerrenitzulirik, behar hori gana edo abstenzia ikusten delarik, ez dugu sekulan olakorik ezagutu, esen eh? peren da eun aindako berroita bortza uh, kasik, mm. ehan izta, hara, eta ikusten dugu larik, piskat, uh, lan tzen dugu larik, uh, horiek eta ikusten dugu jenean nitz, beldurrez egon dela, eta diende gutai kurbilirenak, beretai kurbilire batzu, Menan biztan dena, benan asko diende ezgin duena pentsatzen olako gauzak uh, etzilela etorriko, eta ulertzen dugu gauz hori, zenta egia da, Uh, gu kampaina bertan ginen sartuak eta eta bi egu, bizpailu egunez uh, errenenuke martxuaren amortza antzin, bizpailu egunez aldaketa ondia izatu dela eta gauza anitz, uh, uh, urratxanitz egin dela frango fite eta diendea beldurtu dela eta normalden bezala, oi ulergerria da oa erraten duguna da uh, lemisean ez ginakien noiz eginez zirenet, biaren itzulia eh, orduan estapenean erraten ginean bon, berberba ez dira horriz, ez dira eka inen izanen aiken aipatzeute baina berberba urrian edo berdin berantako izanen da, orduan Ego egongi da arte noiz izango zen eta izi, diakin dugularik berriz hasi gira lanean. Menen da ulertzen dugula nola izatu den uh, astan zio handi bat. Biaren itzuliari buduz lan bat edamaten dugu eta eranen nuke bertze gauz bat. Biaren itzulean ez dira uh, lehen misiko itzuliko baldin pasatuko gauzak eranen nuke dena kondutan hartuak dire. Uh, Eritasuna ere mugatua da eta behar dien gauzak bat direguai kontrolatzeko. Orduan pentsatzio dien dia tortsena aldela uh, di gabe, tortsena aldela boskaren ematerat. Eta beharrezko gauz bat dela, zenta hor izanen da, hor trenkatuko da, ikusteko ondoko sei urte entzat, ze bide hartuko duen txemperek. Zergatik autatu behar dute Dominiki diarten zerrenda txembertarek? Zertako, ba, certa koorp totobe auten nere ze nere nere ni buru burunaiz bainan jena ditute dela 70 bat osatu dena ita zorzi bateta gizonekin ere inguruan denek bautela impplikazio handi bat izana senperen bai elke munduan edo ekonomiiko munduan eta denak loa dugula lotura handi bat egiari buruz. esenpereri buruz. Eta guk ekartzen dugun proiektuan nahi dugula kudeatu egia ez guaai egina den bezala presunapatek edo bizpailuek kudeatzen dute baina nahi dugula kudeatu senpertarrak eta senpereko elkararteetakomerktsanteek ere helgarekin lotuz eta herikin konzertazio bat egin ez gauz batzuk badire larritokien emateko Elkar lan bat nahi dugu eraman, zehentak gu dugu sei urtez edo gehiagoz, ehi e, senpertarrek autatzen baga baina ez dugu guretzat kudeatzen. Senpertarrean kudeatzen dugu eta guretzat garantzia da senpertarrek ere lotuak izan diten kudeak buruz, ordo badie, badie manerak egiteko, eh, hauzugu netat ganea zurteru ikusteat biztan liak zenotan nola diren eta zertuzten eskasiak eta, eta gero bat dire batzorde berezi batzuk tokien ematen direnak nun diendeak etortzen aldiren batzorde oitarat elkarteak edo comerciak, tak edo bizan le batzuk uh, gaiiazoeik aibatzoeri buruz landuko dugularik. Eta oilla nahi du gupixkaten egiaak kudeatu book egen dugu, dugu senpertage itzenien izenian egiten dugu eta senpertagekin nahi duuguekin. Dominiki ida esker.